Ez otthonunk, amit apám udvarlókedve teremtett, anyám leányos szerint. Fönt a hegyoldalon kirobbantva a sziklára, kiszakítva az elevenerdő sűrűjéből, nézett a völgybe, az alatta kanyargó országút, vasúti sín és rohanó sebeskörös hármas útjára, a megható kis villavár.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 Hasas oszlopaival röhögve hirdette a csöndben, hogy bizony ebben a furcsa házban ő itten díz, de meleget nem áld, mert nem arra való, hogy hasznos legyen, csak csinos. Végigjártuk a jobbról és barról nyíló szobákat. A vendégszobát függönytelen ablakaival, a nagy kék hálótermet, ahol születtem, és meghalt anyám. Bementünk a piros-feketes tráfos kis törökös úri szobába,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 Hét és félholdas, sziklákra tervezett, Erdőből kitépett álom volt ez a kert. Nagy fák törzsén színes harkályok kopogtattak, Fenyőerdőre ha kerestek, Hegyi források kristályos vizespriccelt szét a tenyeremen, ha alátartottam. A bársonyos füvekről herceg kisasszonyok Ezüst szépségében reszkedtek Ég felé a nyírfák. Utak csavarogtak lábaim előtt, És mókusok riadtak szerte a jöttömre.